Закрутив мене своїми гривнями, і не бачити мені світу. Взяв у нього дві гривні, щоб йому два ока вилізло. Мислив коня купити, а не купив. І гривні розвіялися. Чим тепер віддати? Бо на гривні рези ростуть, як листя на дереві, тихо-тихо. Примітка рези проценти. Він мені коня дав, щоб я на його полі копався. І рало боярське дав. Копаюсь я Сміливцю, А сльози душать. І вчора, і сьогодні в нього, І завтра, а дома коли? Каже мені жінка, Ставте Людомира рабом. Раб є, Нікуди не вирвуся, Але заростуть, куди втечеш? Сміливець слухав, Не заважав гостеві. І Людомир так само Про втечу думає. Та куди справді сховаєшся від очей княжих та боярських? Оце до тебе рало притягнув, продовжував Людомир. Поскаржився тівнові суди славому, а він глянув і сечить. Поламав, сам і справляй. А що я поламав? Я боярську землю орав, і виміж ступився, не ріже. Іди сам лагодити кричить, бо скажу боярину, то ще гривню накине. І накине. На раба петлю можна накидати їм. «Бери, виміш, відкуєш, а я дві ногати знайду тобі заплатити». «Знайдеш?» – примружив очі сміливець. «Знайду. Знаю, ти такий, як і я. Не хочу за спасибі». «Зроблю, зроблю», – заспокоїв його ковач. До кузні увійшло ще двоє – худорлявий із жовтим обличчям дідусь і однорукий смерть. «Та вас двоє тут?» – відкашлювся дідусь. — А ми гадали, що ти сам, та розвеселити тебе хотіли. — Спасибі, що прийшли, — привітався до них господар. — А ти все кашляєш, дідон, — звернувся до дідуся Людомир. «Кашляю — Кашляю, важко дихаючи через силу пробубонів дідуся. — А здоров'я, відбив починки, лихий біс. — А ти з тюнами ласкавіше, приязніше, — даючи йому біля себе місце на колоді, порадив Людомир. А Я з ними приязно, відсапуючись, відповів дідусь. Та вони зі мною не так. Вони, зі злістю буркнув Людомир, з ними приязно, вони і зуби повиривають, нічим їх кусити буде. Що, діду, підеш князя ховати? Дід дивився на нього, кліпаючи очима. Що, не дочуваєш? Чи не тіун по вухах погладив? Голосніше гукнув Людомир. «Дочуваю. Піду. Ховати князя треба. Во, як був хоробрий!» Він підморгнув Людомирові і глянув на всіх. «А от аби...» — він відкашлявся, «Аби в то всіх бояр покласти, та тюнів разом з ними. От веселий був би я завтра». «Щий на обід покликав би нас!» — залився сміхом Людомир. «Покликав би!» — жваво відповів дідусь. — Теренів би, не було ж. Так я у клітях боярських меду націдив би, та й м'ясо взяв, і обід на всіх. — Хитрий дід ставив своє слово однорукий. Бач, до клітей боярських розігнався. — А ти чого? — присікався до нього дідусь. — Туди ж ми звозили? Чи може боярин сам усього наробив? Боярин? А хто ж? — кивнув сміливцеві Людомир. А ти скажи, смілицю, ти тут, біля дороги, певно, більше чув. Як тепер? Легше нам буде без князя. Чи бояри ще більше запряжудя? Хто буде правити Галичем? Дідусь запитав і, не діставши відповіді від Сміливця, глянув на Людомира, потім на однорукого. Чого ви мовчите? Мислиш тебе поставлять, кепкуючи, сказав Людомир. А чого ти так? Хто мене поставить? Куди нас? За боярами не встигнеш. І подумавши, додав, «Гадаєш, не могли б прививати? Хоть був печі сміливець!» «Піди Судиславу і скажи про це!» Дідусь замахав руками, «Ти що? Щоб голову одірвав Судислав! Князі та бояри є, на них земля держиться!» «Держиться!» – скипів Людомир. «Оці руки держать!» – він простягнув до діда свою руку. «А з ворогом добою хто стає? Бояри? Скільки їх там є?» Люди йдуть стіною, ото сила, он хто, він показав на однорукого, мало він у бойовищах був, а де руку свою загубив, половчин, відрубав. Відрубав, звався однорукий і лапнув за порожній рукав. Із князем Романом було бойовище. Люди є сила, от усім би нам та на бояр з князями підморгнув Людомир. «Ти що?» злякано схопив Людомира за руку дідусь. «Бог покарає! Ще почує хтось?» тут усі свої, своїх не бійся! Не трусися, як листя на вітрі!» «Я? Ні!» Виправдувався дідусь. «Тільки не так вигукуй! Почують! Люди!» «Ти вірно сказав? Люди сила?» «Сила! І на полі біля рала...» І на бойовище. А як не підемо на бойовище? Обережно запитав дідусь. Як не підемо? Хто ж, самі бояри ворога проженуть? Багато вони навоюють. На бояр лютий, звірі вони. А коли покличуть воювати, піду. Ворога на нашу землю не пустимо, горло перегризем. А ти не підемо на бойовище. Як це не підемо? Кілька хвилин тривала мовчанка. Дідусеві ніякого було продовжувати. Тоді втрутився у розмову однорукий. «Мовили у нас в оселищі, угрів кликати будуть». «Угрів?» – стріпинувся Людомир. «Тих баронів чорнохвостих. Були і в нас трохи, знаємо. Хто кликатиме?» «Бояри, певно», – відповів однорукий. А княгиня де, а Мирослав. Ой, бачу, лихо нам буде, Буря здійметься, нас поморозить.